Джон Стрелекі. Третій візит до кафе на краю світу. Присвячую Робертові Бобу Кшизевській своєму хрещеному 1928-2019 років. Сподіваюсь, в озерах твого раю повно риби, а сонце теплими променями голубить твоє лице. Передмова. Часом. Коли цього найменше очікуєш і, певне, найбільше потребуєш, можна несподівано опинитись в новому місці з новими людьми і дізнати щось нове. А якщо тобі таланить, ти повертаєшся тоді, коли знову потребуєш цього найбільше. Це історія мого третього візиту до кафе на краю світу. Було темно, дощ лив як з відра, тож я нічого не бачив навіть за метр від свого носа. Дорога була слизька від вологи. Їдучи великими калюжами, які щомиті ставали дедалі глибшими, я відчував, як ковзають колеса. Фари були майже безсилі перед пітьмою, тож я перемкнувся на далеке світло не допомогло. Почав збиратись туман, а від нього світло відбивалось дуже погано. Я заїхав у чергову глибоку калюжу. У воді колеса ледве рухались. Глянув у дзеркало заднього огляду. Позаду нікого не було. Знову переводячи погляд на дорогу, я михцем помітив у дзеркалі самого себе. Вигляд я мав стомлений. Довгий був вечір. А для тих, хто залишився, він може бути ще довшим. Вони пролюють багато сліз. Раптом машина неначе опинилась на льоду. Вона різко ковзнула праворуч, і я натиснув на гальма. Автівку від цього почало заносити у протилежний бік. Серце в мене гупало, і я ненадовго подумав, що розвернувся повністю. Намагаючись утримати кермо, натиснув на гальма. Нічого не вийшло, автівка крутилась далі. Чомусь я згадав, як батько казав мені в дощ не бити по гальмах. Треба йти проти інтуїції і робити все повільно. Я знову натиснув на гальма, цього разу повільніше. Задня частина машини все одно ковзала. Я відчув, як доцентрова сила намагається мене крутнути. Відчув, як колеса відчайдушно стараються знайти у воді асфальт. Відчув, як моє серце забило ще швидше. Спалахнула величезна блискавка, засліпивши мене своїм сайвом. Менш ніж за секунду вітрове скло затремтіло від глухого гуркуту грому. Я почув лагідний голос батька. «Сповільність! Сповільність!» Крутнув кермо протилежний бік від того, у який заносило авто. І ще раз поволі натиснув на гальма. Марно. Усе одно марно. А тоді колеса несподівано знайшли асфальт. Машина звигнулась і вирівнялась. Моє серце, здавалось, було готове вискочити з грудей, і я усвідомив, що досі затамував подих. Я видихнув і ще раз зиркнув у церкало заднього огляду. Досі нікого. Це диво. Якби поряд була ще одна машина, я врізався по неї. Я вдихнув і видихнув кілька разів. Серце почало сповільнятися. Усе гаразд, усе чудово. Знову подумав про батька. А тоді луснула права задня шина. Вона роками їздила на велосипеді цим шляхом. І за весь цей час жодного разу не бачила такої бурі. Небо розрізували нові-нові криві блискавиці. Грім був настільки гучний, що вона аж стригалась від цього звуку. Вона промокла до нитки. Її став пробирати холод. Відколи вона виїхала, температура, здавалось, впала градусів на сім. Вона бачила в повітрі пару, яку видихала. День почався так кепською, чомусь ставав дедалі гіршим, подумалось їй. Вона завзято тиснула на педалі, щоб велосипед їхав швидше. Через бурю стемніло раніше, ніж зазвичай, і в цій темряві, тим паче серед зливи, вона майже нічого не бачила». Спалахнула ще одна блискавка, і вона пригнула голову, але завдяки короткому спалаху світла помітила дещо на дорозі, напружила очі, щоб зрозуміти, що це. Знову спалахнула блискавиця, і вона побачила, що просто перед нею розкидані уламки розбитої пляшки. Різко повернула праворуч, але запізно. Хрустки дбитого скла, по якому проїхали гумові шини, відлунив у вухах. Вона зціпила зуби. «Не ріж її!» – пробормотіла. «Не ріж її!» Приїхала ще кілька метрів, а тоді відчула, що шина об'якла і їхати далі стає важко. Чорт! Коли шина здула, задню частину автівки знову добряче занесло ліворуч. Однак я саме підіймався дорогою вгору, тож калюш там не було. Я чув глухе постукування рваної гуми і повернути машину на свою смугу. Сьогодні не такий вечір, коли можна залатати здуту шину, сказав я самому собі. Дякувати Богові на світі існує екстрена дорожня допомога. Я піднявся тим невеличким схилом і з'їхав на узбіччя. Довкола все одно не було інших автівок. Відчинив бартачок і дістав договір оренди на машину, який підписав того ж дня, коли прилетів. У самому кінці договору знайшов номер екстреної служби. Мій телефон заряджався в одному з відсіків між передніми сидіннями. Я взяв його і набрав номер. Нічого. Я набрав ще раз. Усе одно нічого. Я глянув на позначку в кутику екрана. Сигналу не було. Не такий сьогодні вечір, щоб можна було залатати здуту шину, повторив я, точно не такий, щоб залатати здуту шину. Я поклав телефон на місце, двірники на вітровому склі рухались туди-сюди, відчайдушно намагаючись стерти з нього всю воду, але марно. Поглянув водалину та нічого не розгледів. Ураз знову спалахнула блисковка, і попереду, десь за пів кілометра, я мигцем побачив щось схоже на естакаду. Знову завів машину. Може, зіпсую обід, доки буду туди їхати, та якщо це справді естакада, вона принаймні захищатиме мене від дощу, поки я мінятиму колесо. Я відчинив багажник і перекладаючи речі з місця на місце намагався добратися до запаски. Знайшов її, а також домкрат, балонний ключ і набір засобів безпеки, у якому були ковдра, аптечка і кілька аварійних сигнальних свічок. У наборі був маленький вбудований ліхтарик, тож я взяв його, щоб підсвічувати собі «Хлопці з аренда автівок молодці», – подумав я Розклав усе і заходився відкручувати затискні гайки Дощ досі лив як з відра, та під астакадою було сухо останній я бачив інші машини ще задовго до того, як у мене здулась шина Тепер я стояв на двосмуговій дорозі між селами Їздили нею в очевидь, рідко. Міняючи колесо, я чув, як десь неподалік тече річка. Певно, тому тут і побудували естакаду. Пощастило мені. У повітрі пахло дощем і лісом. За інших обставин біля мосту річки можливо було б круто посидіти, подумав я. Урешті, добряче потрудившись, я зняв зіпсоване колесо з осі. Узяв запасний, спробував прикласти його до болтів. Воно було важке, і я не міг зорієнтувати його правильно. Витративши хвилину на спроби, з досадою шпурнув запаску на землю Руки в мене аж палали Я потрусив ними і спробував ще раз урешті решт з третьої спроби мені вдалося зробити це «А де затискні гайки?» – промовив я вголос. «Я ж витягнув їх із зіпсутого колеса і кудись поклав Поведив руками по бетону та відшукати не зміг Узяв набір засобів безпеки з маленьким ліхтариком і посвітив довкола «Де вони?» «Ви на них сидите», – промовив чийсь голос. Я різко розвернувся і не випустив з рук набір. Голос був жіночий. Він справді заскочив мене з ненацька. Я потягнувся до набору, підняв його і посвітив ліхтариком туди, звідки начебто долинув голос. Там не було нікого, лише громада мосту. Я поводив ліхтариком із боку в бік, але він світив недостатньо сильно, щоб у пітьмі можна було розгледіти щось віддалене. «Де затискні гайки?» – знову спитав я вголос, намагаючись збагнути, чи не обманює мене розум. Кілька секунд було тихо, і я почав думати, що це справді мені приверзлось. «Ви на них сидите. Коли ви знімали колесо дверцята у вас були відчинені, і я бачила, як ви поклали гайки поряд із собою. Здається, ви на них сидите». «На мені був ошатний костюм, і я, вовтузачись із колесом, балансував на п'ятках, щоб не забруднити штани. Я потягнувся донизу і обмацав землю праворуч від себе. «І з другого боку», – підказав голос. «Я потягнувся другою рукою, і гайки справді знайшлись. Дякую», – промовив я. Знову повернувся до машини і заходився надівати затискні гайки, міркуючи. «Хто там був і чому сидів під астакадою такого непогожого вечора, як сьогодні?» Завершив роботу і опустив домкрат. Усе начебто було закріплено досить надійно. Я швидко озирнувся та нікого не побачив, тоді поклав старе колесо в багажник. Домкрат і набір засобів безпеки зоставив на задньому сидінні, раптом знадобиться ще раз. Люди з оренди автівок якось це переживуть. Закінчивши, я поглянув у темряву під мостом. Вам потрібна допомога? спитав у порожнечу. Відповіді не було. Я зараз поїду, якщо вам потрібна допомога, то кажіть. Відповіді все одно не було. Я замислився, чи не піти до колони і не пошукати ту людину, яка до мене зверталась, але цей учинок видавався ризикованим. Що ж, я поїхав, гукнув я, даючи цій незнайомці останній шанс. Відповіді таке не було. Я зачекав хвилину, а тоді повернувся і попрямував до водійського місця. Чому ви так вирядились? То знову був жіночий голос. Я відійшов до передньої частини автівки, коли та жінка заговорила. Озернувся і поглянув густу темряву туди, де баваніли колони мосту. А тоді пояснив – я був на похороні. Жодної реакції. У мене помер хрещений батько. Усе одно тиша. Я ступив кілька кроків назад до пасажирських дверцят машини. «А хіба це не старезний фільм?» – запитав голос. «Хрещений батько». Перед очима постав похорон, з якого я поїхав, мій хрещений у труні, його рідній друзі у сльозах, світлини довкола вівтаря, на яких він був молодший, сильніший, живий. Це не такий хрещений батько. Голос не відповів, тож я знову заговорив у пітьму. Коли я був молодий, люди вибирали своїм дітям хрещених батьків, тих, хто неодмінно нагляне за дітьми, якщо з ними, їхніми рідними батьками, раптом щось станеться. Я трохи помовчив. Він був моїм хрещеним батьком. Знову мовчання. Ви були близькі? Дивне запитання. А те, що я гадки не мав, хто його ставить, і чому я встряв у цю розмову, під якоюсь з естакадою робило його ще дивнішим? Так, відповів я, особливо в моїй юності. Він був реально класний, я за нею сумуватиму. На мить знову запала тиша, а тоді я почув якесь вовтузіння на дорозі, звуки кроків і скрегіт металу. Я стояв біля пасажирських дверця, тож відчинив їх. Світло з машини змусило темряву трохи відступити, і я побачив дівчину років 15-16. Вона тягнула велосипед, і з того, як він рухався, я здогадався, що в нього здута передня шина. «Здається, проблеми з шиною не лише в мене», – зауважив я. «Мій телефон не працює», – нарішуче сказала дівчина, – «а живу я досить далеко звідси, хвилин за сорок їзди на велосипеді». «Ага», – кивнув я, – «у мене теж не було сигналу, напевне це через бурю». «Ви маєте дітей?» «Що? Ви маєте дітей?» «Я кивнув». «Доньку. Їй вісім. Вона з вами?» Я похитав головою. Ні, вона не знала мого хрещеного, тож я не брав її з собою. А ще не був певен, що вона досить доросла, щоб побувати на похороні. Я поглянув на темряву й дощ. Послухай, мала, тобі важко буде вертатись додому, якщо твій велик у такому стані. Вийшло не сорок хвилин їзди, а щонайменше дві години пішки, тим паче, що в тебе геть покоцана шина. Якщо хочеш, можу покласти ти велику багажник і відвести тебе. Куди ви їдете? запитала вона. «До аеропорту. У мене пізній рейс додому. Утім, я можу спершу тебе підкинути, якщо хочеш». Дівчина завагалась. Я здогадувався, що вона намагається вирішити, безпечно це чи ні. «Або можеш залишатись тут», – додав я. «Може, даси мені номер когось із своїх батьків, а я, коли буде сигнал, зателефоную і передам їм, що тобі потрібна допомога». Вона похитала головою. «Тоді я тут ще два дні просиджу» як і не розуміючи, що саме вона хотіла цим сказати, а тоді знизав плечема. «Вирішуй!» «Туди їхати не можна», – зуважила дівчина, вказуючи на дорогу попереду. Вона таки погодилася, щоб я її підвіз, тож ми, як могли, завантажили її велосипеду у багажник, а кришку зафіксували мотузкою, яку знайшли під мостом. І тепер їхали в пітьму. Я бачив, що там, куди показує дівчина, дорогу перекрито через будівельні роботи. «А на велосипеді проїхати ще можна», – пояснила вона. «Так і сюди дісталась». Я кивнув. «Гаразд, який ще є шлях». Вона покидала головою. «Не знаю, це єдиний, яким я коли-небудь користувалась». Орендована автівка не мала GPS, а на наших телефонах не було сигналу. «Гадаю, доведеться імпровізувати», – відповів я і звернув на єдину наявну дорогу. Позирнув на дівчину. «До речі, мене звати Джон». Вона кивнула. «Я Ханна». Ради знайомству, Ханно. Кілька хвилин ми їхали мовчки. Шкода, що ви втратили хрещеного, співчуваю. Дякую. Від чого він помер? Головно, від старості. А втім, мені казали, що останні кілька років він фактично не був з собою, бо втратив пам'ять. Я трохи помовчив, а тоді поцікавився. Чому ти спитала мене про костюм? Там, під естакадою. А ще, чи маю я дітей? Намагалася зрозуміти, хороше ви людина чи ні. Я кивнув. Погані люди нерідко вдають, що їм не байдуже, але можна здогадати, що це не так Спитавши, чи були ви близькі зі своїм хрещеним, я здогадала, що ви говорите щиро Я погляну на неї і подумав Розумно Що ти робила біля естакади? Ханна саме дивилась у вікно і спостерігала, як краплі дощу лишають на шипці нерівні сліди Дівчина водила по цих слідах пальцем, хоча вони були з протилежного боку вікна «Я часом їжджу туди», – відповіла Ханна. «Біля річки є гарне місце, де можна посидіти і подумати. Стемніти мало аж за кілька годин, але раптово почалась буря, а тоді я напоролась на скло пробила шину, тому застрягла там». Ми проїхали приблизно півгодини і майже нічого не побачили. Було кілька перехрест, але жодне з них, судячи з їхнього вигляду, не повело б нас туди, куди треба. Я поглянув на годинник на панелі автівки. Якщо найближчим часом не знайду дороги, то не встигну на літак. «Може, туди?» – пропустила Ханна. Ми дістали з чергового перехрестя і там, як не диво, стояв знак об'їзду, що вказувало праворуч. То був перший такий знак, який ми побачили, відколи з'їхали з головної дороги біля естакади. Я завагався, а тоді звернув праворуч. Цей варіант був найгірший гірший за інший. Ми проїхали десь із півтора кілометра, та нічого не побачили. Подолавши ще три кілометри, я засумнівався у своєму рішенні. Глянув ліворуч, але там не було нічого, крім темряви. Отам, там», – раптом сказала Ханна, – «я бачу там світло. Може, в тому місці є телефон, який працює, або нам підкажуть, де ми». Я поглянув уперед, і справді десь за півтора кілометра виднівся вогник, самотній вогник, що яскраво сяяв на краю світу. У мене на руках волосся стало дибке, і я відчув, як на шкірі виступили сироти. Поглянув на Ханну, а тоді на світло. Це світло було мені знайоме. Ми під'їздили ближче, а коли піднялись на невеличкі схил, вогник опинився просто перед нами. «Якась будівля», – сказала Ханна, – «і вивіска на даху». Вона пильно вдивлялась крізь вітрове скло. «Що там написано, не розберу». Я відчув, як по спині пробігли мурашки, і відповів, «Там написано, кафе, чому ви тут?». Вона позирнула на мене, «Ого, у вас реально класний зір, я цього не бачу». Я кивнув, замислившись, що відбувається ідея насправді. Дзвіночки за дверима сповістили про наш прихід. І з їхнім дзвоном мене накрило лавиною спогадів. Червоні дивани, стільці довкола фонтанчика із содовою. Я провів рукою по касовій стійці». Ханна поглянула на мене. Тут приємно пахне, як і внов. Пахне полуничним пирогом, додала вона. Насправді полунично-ревеневим, уточнив я. А тоді швидко докинув, здається. У ресторані було тихо. Піду, знайду вбиральню, сказала Ханна. Вона у... Почав я, показуючи, де вбиральня. Ну, тобто, мабуть, вона там, іззаду. Ханна поглянула на мене так, ніби я поводився, наче дивак. А поводився справді дивно. Гаразд. Вона пішла до вбиральні, а я ступив ще кілька кроків у глиб кафе. Поряд стояв диван, на якому я вже двічі сидів. І двічі мої уявлення про життя змінились. Двічі, покидаючи це місце, я роздумував, чи побачу кафе знову ще хоч раз. «Можеш сісти, якщо хочеш», – сказав хтось. Я повернувся на цей голос, мене знову накрило лавиною спогадів та емоцій. «Привіт, Кейсі!» «Цього разу ти привіз відвідувачку». Я поглянув в кесі в очі, вона не змінилась. Її усмішка, її тепло, її справжність. Усе це нікуди не поділось. І хоча, відколи я бачив її в останній, минуло понад 10 років, вона не постаріла ні на день. «Ага», – відповів я, – вона загубилась, намагаюсь їй допомогти. Я замовк. Знову запала цілковита тиша. Я оглянув кафе, а тоді ще раз глипнув на кесі. Мені не вірило, що я повернувся. «Але чому?» «Ти сьогодні шикарно вдягнений», – зауважила і вона, і кивнула на мій костюм. «Похорон», – пояснив я. «Тепер це чи не єдина причина, з якої я готовий одягнути костюм». Кесі кивнула, а тоді глянула поза мене. «Твоя знайома повернулась». Хана крокувала до нас і розглядала кафе. «Повірити не можу, що досі не чула про цей заклад», – сказала вона. «Усе життя прожила в цій місцевості, а про нього ніхто ніколи не згадував». Кесі всміхнула звернулась звернулася до нас обох, показуючи на диван. «Будь ласка, сідайте. Що вам принести випити?» Ханна опустила погляд і сказала, «Мені нічого. Я насправді нічого не хочу». Я поглянув на неї і вперше опинився на світлі, розглядів, що одяг дівчини досить потертий. «У вас тут є телефон?» – запитала Ханна. Кесі похитала головою. «Усе припинило працювати через бурю. Утім, гадаю, що невдовзі зв'язок відновиться. Зазвичай буває саме так. На тебе чекають рідні?» «Думаю, що ні», – відповіла Ханна. Я стояв і не знав, що робити. Я повернувся до кафе і хотів залишитись. Пропущений рейс уже не здавався аж такою великою проблемою. Можна сісти на інший зранку. Однак мені здавалося, що я відповідаю за Ханну. І я ж пообіцяв відвести її додому». «Якщо хочете, можете посидіти і зачекати, доки вщухне буря», – запропонувала Кесі. Ханна поглянула на мене, і я знизав плечима. «Вирішуй, я обіцяв тебе підвести, тож ми можемо поїхати далі, якщо хочеш, а можемо сісти і трохи почекати, поки триває буря». Дівчина не відповіла. «Якщо ми залишаємось, я пригощаю», – додав я. «Якби не ти, може, я й досі стерчав би під тим мостом, шукаючи затисні гайки». Вона трохи підвела погляд і невпевнено всміхнулась. Ми всі постояли ще кілька секунд. Гаразд, врешті сказала хана, ми можемо посидіти. Кися поглянула на нас і всміхнулась. Чудово! Що ж, умощуйте зручніше, а я тим часом можу принести вам щось випити. Що будете? Було б чудово випити води з лимоном, відповів я і сів на диван. Хана поглянула на Кесі. У вас є солодкий чай? Кися всміхнулась. А ти хочеш чаю? Хана кивнула тоді є. Ханна спантеличено поглянула на Кесі, а тоді вмостилась на дивані з іншого боку. Кесі кинула на стіл, де на підставці стояли меню. Добре роздивіться, а я за хвилинку повернусь, щоб почути ваше замовлення. Я взяв одне меню з підставки. Однак, поглянувши на його зворот, зрозумів, що літери нечіткі розмиті. Слегка похитав головою з досади. Тоді відвів меню подалі від очей і нахилив так, щоб на нього падало більше світла. «Що ви робите?» – спитала Ханна. Я глянув на неї. Читаю зворотній бік меню. А чому відставили так далеко? Бо інакше не можу прочитати, відповів я з легким роздратуванням у голосі і негайно пошкодував про це. Хана ж не була вина в тому, що я не міг читати без окулярів. Знову пустив погляд на меню. Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? Чи вдоволені ви? Ось вони. Три маленькі запитання. Маленькі, зважаючи на те, скільки в них слів. І величезні, якщо взяти до уваги їхній зміст Слухайте, на звороті меню якісь запитання Хана побачила, що я читаю І теж перевернула меню зворотним боком Поглянула на своє меню ще раз А тоді трохи нахилилась вперед, щоб побачити моє Дуже дивно Що дуже дивно? У меню різні запитання Дівчина повернула, стала коліньми на диван І потягнулася до столика позаду Узяла три меню і поклала їх на наш столик Погляньмо, що написано в цих я дивився, як Хана перевертає всі меню. Тут пише «Ого!» – здивовано вигукнула вона. Це дуже дивно. Я поглянув на дівчину, і вона показала меню. Я могла б заприсягти, що секунду тому тут було написано щось інше. Але тепер тут те саме, що й на першому меню, на яке я подивилась. Хана взяла одне з тих меню, які забрала з іншого столика, і я побачив у її очах зачудування. Вона поглянула на мене. «Ви...» Ханна ненадовго замовкла, а тоді запитала, поволі вимовляючи кожне слово. «Ви це бачили?» Вона перевернула меню лицевим боком до гори кинула його на стіл. мить взяла меню і знову перевернула. На моїх очах літери розчинились та з'явились знову. «Вас усе влаштовує?» Це повернулась Кесі і ставила перед нами напої. «Здається, ви ознайомлюєтесь з меню», – промовила вона і всміхнулась. «Гадаю, ти вже давненько його бачив», – додала, поглянувши на мене. «А ще в нас сьогодні є спецпропозиція. Смажений бутерброд із рибою та сиром. У меню його не знайдете». Дівчина перевела погляд на мене. «Я буду спецпропозицію», – відповів я. «Гарний вибір», – сказала Кейсі. «Він із мармурового житнього хліба, а подаємо його з капустяним салатом із ананасом. Тебе влаштовує?» Я кивнув. Кеся знову усміхнулася, і поглянула на Ханну. «А тобі що?» Хана повагалася якусь мить, а тоді поклала своє меню на стіль. «Що тільки хочеш», – сказав я. «Не забувай, це плата за затисні гайки». Хана поглянула на Кесі. «Нічого, дякую». Кесі швидко зиркнула на мене. «Ранкова спецпропозиція чудова», – сказала вона хані. Знову поглянула на мене і підморгнула. «Це одна з найпопулярніших наших страв серед тих, хто приходить сюди вперше». Хана похитала головою, тепер уже енергійніше. «Ні, нічого, дякую». Її тон втратив дружні нотки і став категоричним. Кейсі поволі кивнула. «Гаразд». Після того вона простягнула руку хані і мовила. «Мене звати Кейсі». Хана повернулася, лише різко відповіла. «Привіт!» – Кесі опустила руку. «Ми з Джоном потервенили, поки ти була у вбиральні. Здається, ви обоє трохи загубились». «Він загубився», – відповіла Ханна. «Я живу тут неподалік, знаю цю місцевість. Крім того, інші знають, де я». Кесі поглянула на мене, а тоді знову на Ханну. «Чудово! Що ж, піду занесу в кухню це замовлення. Якщо передумаєш, просто дай мені знати». Ханна взяла свій телефон, який лежав на столику, і ретельно перевірила, чи є сигнал. Сигналу не було, і вона поклала телефон назад. «Ти в нормі?» – невпевнено поцікавився я. «Де ми?» – наїжачено запитала Ханна. Я здогадувався, що вона засмучена. Узяв меню і показав на його лицевий бік. «Вочевидь, у кафе чому ви тут? Ви сказали, що приїхали в ці місця на похорон. Я кивнув. І тому я тут. І що ви їхали в аеропорт, але у вас здулася шина». «Це правда? То звідки ви тоді знаєте про цей заклад? І чому вдавали, ніби загубились, якщо знали, що тут є це кафе?» Я завагався. «Не брешіть мені», – додала Ханна. «Хоча мені лише 15, я не дурна. Песі сказала, що ви вже давненько не бачили меню. А ще ви дивно поводились, коли я тільки побачила цей заклад іздалеку і знали, де вбиральня, коли ми зайшли». Я поволі кивнув. «Ви вже були тут?» – сказала Ханна. «То чому вдавали, ніби загубились?» «Це довга історія», – відповів я. «Не може вона бути аж такою довгою», – з відвертим сарказмом відказала дівчина. Як і в раз. Хороша мала, вольова, розумна, і їй уже явно доводилось стояти за себе. «Коли я був тут в останній, цей заклад стояв на Гаваях, відповів я, побагавшись, додав. «Так, це звучить безглуздо. А якщо дуже захотіти, ще більше все заплутати, то ті запитання, які ти кілька хвилин тому побачила у своєму меню – Справді змінились, коли ти на них поглянула. У кожного відвідувача свої запитання. Принаймні, я так розумію. На Гавайях? – вражено перепитала Ханна. У відповідь я лиш кивнув. Як можна пояснити таке 15-річній дівчині? Послухай, мала, я не знаю, чому наші шляхи перетнулись і не знаю, чому ми обоє зараз тут. Можу сказати тобі одне. Їжа тут смачна, люди дуже милі. А ще… Ханна підвела, схопила свою куртку і попрямувала до дверей. І шла вона дуже швидко. Я кивнув. Ображатись не став. Напевне, усе пережити страшенно її налякало. І я чув, як вона потягнула двері, намагаючись вийти. Але вони не відчинялись. Ханна смикнула сильніше, і двері нарешті відчинились. «Ти забула телефон», – голосно сказав я. Ханна залишила його на столі. Я взяв телефон і підняв над головою. Не хотіло, щоб вона подумала, ніби я женусь за нею. Хоча я сидів спиною до входу в кафе, мені через відчинені двері було чутно бурю, завивав вітер і досі лив дощ. Я й далі тримав телефон над головою, проте не озирався, не хотів налякати хану ще більше і справді не знав, що їй сказати. За мить я почув кроки, а тоді її пальці вихопити телефон із моєї піднятої руки. Дощ лив, як з відра, а вітер уже став такий сильний, що мало не здував краплі вбік. Хана забрала з обличчя пасма волосся. Ще раз спробувала розв'язати мотузку, яка втримувала її велосипед у багажнику. Неподалік спалахнула блискавка, освітивши гравійну автостоянку. Грім після неї був такий сильний, що його звук мало не збив хану з ніг. Вона відновила рівновагу і знову заходилася розв'язувати мотузку. «Якщо хочеш, можу тобі допомогти». Хана повернулася. Вітер знову кинув їй у лице пасма волосся. Дівчина забрала їх з обличчя. Поряд стояла Кесі, Їх обох періщив дощ. «Якщо хочеш, можу тобі допомогти», – лагідно повторила Кесі. Хана якусь мить помовчала. «Не можу витягнути велосипед», – зрештою сказала вона і заткнулася. «Я просто хочу піти». Кася стояла поряд із нею, лютував вітер, лив дощ. Ти впевнена? запитала Кася. Хана завагалась, а тоді труснула руками. Так. Стерла з обличчя краплі дощу й додала: "Ні, не знаю". З її очей котились сльози. Хана повагала ще якусь мить, а тоді витерла рукою носа й додала: "І не знаю, чому плачу". Вона взялась за мотузку, якою був обв'язаний багажник автівки, і кілька разів шарпнула її. Проте мотузка не піддавалась. Кесі підійшла до машини і за кілька хвилин розв'язала мотузку. Хана потягнулася до велосипеда, щоб дістати його. Кесі допомогла. Дівчина встала, тримаючи кермо і вдивляючись в темну дорогу. «Ось твій телефон», – промовила Кесі та простягнула його. «І можеш іти, якщо хочеш». Вона трохи зачекала і додала. «Але всередині тепло. Є смачна їжа. Знову спалахнула блискавка неподалік ще раз за гуркотів грім. А ще ти будеш там у безпеці. Обіцяю. Ханна завагалась. Небо розітнула ще одна блискавиця. Дівчина поглянула на Кесі а та кивнула в бік кафе. Згода? – спитала Кесі. Ханна й далі вагалась. Ні, – раптом сказала вона й забрала свій телефон. А тоді швидко пішла узбічям дороги, тягнучи велосипед. Кесі зайшла до кафе. Вона була мокра, як хлющ. Я стояв і виглядав із вікна. «Куди вона пішла?» – спитав. Кесі знизала плечима. «Не знаю. Може спробувати її знайти?» – запропонував я. Кесі похитала головою. «Ні, зараз буду», – промовила вона і пішла в напрямку вбиральні. «Хочу перевдягнутися». Минаючи мій столик, Кесі взяла ключі від автівки і натиснула на кнопку дистанційного керування. Я почув сигнал машини і побачив, як у вікні блимнули фари. «Ти впевнена?» Запитав я: "Цілком". Кейсі кинула ключі назад на столик і пішла далі. Я повернувся до столика і сів. Там досі лежало моє меню, з зворотним боком догори. "Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті, чи вдоволені ви?" Усе це було розмите. Смажений бутерброд із рибою та сиром і капустяний салат з ананасом. Голос був чоловічий. Я впізнав цей голос одразу, хоча в останній чув його понад десятиліття тому. І негайно повернувся. «Добре, що ти знову тут, Джони. Цього разу ти вибрав темний грозовий вечір». Я всміхнувся і підвівся. «Приємно тебе бачити, Майку». Він усміхнувся у відповідь. «І мені приємно бачити тебе». Майк, на відміну від Кейсі, мав не зовсім такий вигляд, як тоді, коли я бачив його востаннє. Він трохи постарів. Не так сильно, як мав би за ці роки, але дещо постарів. Завдяки дітям час приймається інакше, – зауважив Майк, прочитавши мої думки. Присутність Еми змінює все. Тепер вона набагато старша. «Коли я востаннє бачив вас обох, вона була зовсім дитиною». «Ага», – погодився Майк. «Час і далі рухається». Він розвернувся по кафе і всміхнувся. Зазвичай. Мені хотілося поговорити з Майком, але в голові крутились думки про те, куди могла податись Ханна. Я зеркнув у вікно та побачив лише темряву і почув тільки шум зливи. «Ти довіряєш Кесі? запитав Майк. Я знову повернувся до нього. «Так». Він кивнув, неначе каже. «Ну то добре, не турбуйся». Майк поставив на столик тарілку з моїм бутербродом. Я справді хотів довіряти Кейсі, хотів спокійно сидіти та їсти, бо пахло це все дуже смачно. Але Ханна була малечою з несправним велосипедом, блукала під дощем у темряві. І в цьому принаймні частково винен я, якби ж то вона сиділа в кафе. Майк плавно опустився на диван навпроти мене. Часом річ лише в тому, що мить неслушна». «Думаю, що так і є», – відповів я, «але це 15-річна дитина, яка десь блукає». «Ти довіряєш Кейсі?» – запитав Майк, перебивши мене. «Я з кивнув. Тоді все буде гаразд». «Яка частина мене не хотіла відпускатися на такому етапі? Звідки йому знати, що все буде гаразд? Але я таки довіряв Кейсі. І Майкові теж». Майк трохи помовчав. «Часом ми – перша крапля, часом – остання, а часом ми десь посередині». Я спантеличено поглянув на нього. Джоне, уяви, що життя – це відро потенціалу. Іноді людина приходить сюди, думаючи, що її відро порожнє. Вона не надто високо оцінює себе чи світ. Майк знизав плечима. Але сподіваємось, коли люди проводять тут якийсь час, ми допомагаємо їм додати до свого відра кілька крапель. Може у вигляді якоїсь історії, ідеї, погляду на життя. У вигляді того, що допомагає подивитись на свій потенціал інакше. Звичайно, якщо вони вважають своє відро порожнім, скільки крапель можуть видавати з дрібницею? Падаючи, вони видають лунке, дзінь. «Але це не страшно, тому що всім нам треба щось починати. А з плинним часу, якщо залишатись відкритими, краплі падатимуть у відро і далі, і почнуть накопичуватись». «Може, вони навіть самі шукають ті краплі?» – запитав я. Майк кивнув. «Може, і так. І сподіваюсь, що на якомусь етапі всі ці окремі крапельки стануть такими значущими, що відро потенціалу почне переповнюватись». «А що далі?» – запитав я. «Далі в них буде чудове життя. Вони уявити такого не могли», – відповів Майк. «Він зачекав якусь мить, щоб я сповна спагнув ці слова, а тоді кивнув на темряву на дворі. Не нам визначати, якою краплею ми є в чужому житті». «Я думав, що, може, Ханна має провести тут якийсь час», – сказав я. Мені вельми шкода, якщо вона застрягла під мостом зі спущеною шиною тільки для того, щоб я повернувся до кафе, а все, що вона отримає натомість – довгий шлях додому та ще й у темряві під дощем. Майк кивнув, показуючи, що розуміє мене. Часом усе просто складається не так, як ми розраховуємо». Ханна зіщулилась, притулившись до стіни кафе. Вона стояла під маленьким піддашем, яке трохи її прикривало, але вітер був різкий і весь час кидав їй у лице дощові краплі. До того ж, із такою силою, що їй аж боляче було. Утікши від Кесі, дівчина прийшла кілька десять метрів уздовж дороги, але страх підм'янів перед реальністю ситуації, у яку вона потрапила. Ханна розуміла, що йти далі незнайомою дорогою, яка навряд чи до чогось її приведе – це дурість. Тож, коли Кесі зайшла до середини, вона прокралась назад до кафе і сховалась в темряві під стіною. Швидко зазирнула у вікно на фасаді кафе. Джон сидів за столиком і розмовляв із чоловіком, якого вона раніше не бачила. Вони, схоже, знали один одного. Усе забантежало дівчину. Чому Джон удав, ніби вони загубились? Він явно вже бував у цьому кафе. Вона не терпіла, коли їй брехали. Їй було огидно, що на світі повно брехунів. Хана сягнула в кишеню і видобула всі гроші, які мала. Небагато. Лише три долари. Подумала, чи не набратись відваги і не повернутися до кафе, а там сісти за окремий столик. Може, цих трьох доларів на щось вистачить. Вона була дуже голодна. Може, Джон усе одно заплатить за її їжу, як і пропонував. От тільки їй не хотілось повертатись до середини, дівчина не могла йому довіряти та й людям у кафе теж, бо вони були з ним знайомі. Хана не знала, що робити, тому й стояла на місці. Дощі далі бив її по обличчю. Було холодно. Вона почувалася нещасною і ще більше про це думала, то більше сердилась. Чому іншим людям ведеться набагато краще, ніж їй? Чим вона заслужила на таке життя? Майк обернувся і пильно подивився крізь вікно в темряву, наче щось побачив, але за мить перевів погляд на мене. «Що думаєш про бутерброд?» – запитав він. Я закінчив жувати і всміхнувся. «Чудовий, як і вся їжа, яку я щоразу тут куштую. Ми стараємось догоджати своїм відвідувачам». Майк кивнув на салат у мене на тарілці. «Передняв цей рецепт на Гавайях», – усміхнувся він. «Бував там?» Я так само всміхнувся, миттю згадавши свій другий візит до кафе, а він, як відомо Майкові, відбувся на Гаваях. Власне, це одне з найглибших вражень у моєму житті. Майк знову всміхнувся, а тоді трохи помовчав. То що привело тебе до цієї частини світу? Узагалі-то похорон. Мій хрещений пішов із життя. Співчуваю. Ви були близькі? Я досить довго його не бачив. Ми були близькі, коли я був малий. Ви не підтримували зв'язку? Я заперечно похитав головою. Він був кузаном мого тата, до того ж років на 5-6 старшим за нього. Тому між нами велика різниця у віці. Коли я поїхав на навчання, ми трохи листувались. А далі я був заклопотаний студентськими справами і не завжди відповідав на листи. Я знизав плечіма й повів далі. Після випуску я так і не повернувся додому. Часто переїжджав з місця на місце і ніколи нікому не повідомляв своєї нової адреси, тому просто втратив зв'язок із ним. Я зітхнув. На похороні мене переслідувала думка. Може, він навіть не знав, як високо я цінував його присутність у своєму житті. Коли людина молодша, вона часом просто дивиться на речі інакше». Трохи помовчав і додав, аж доки не приїздить на похорон і не усвідомлює, що вже пізно. Я знову повагався і оглянув кафе. Майку, зрозумій мене правильно. Я радий, що сюди повернувся, але трохи спантеличений. Чому я тут, якщо не мав привезти до кафе Ханну? Майк знизав плечима. Це в тебе треба спитати? Я похитав головою. Не знаю. Усе гаразд. Я... Я замовк. «Під час першого візиту до кафе я довго розмовляв з Кесі про пошук життя, змістовнішого за гаразд, і тепер я враз гадав ту розмову. Майк помітив вираз мого обличчя. Отже, усе гаразд?» «Помовчавши, я сказав, гадаю, останнім часом мені було важкувато, а тепер після похорону це просто стало очевидно. Майк сидів і мовчав. Я легко похитав головою». «Мої найкращі спогади про Хрещеного – з тих наших поїздок, у якими набрав тато. Збиралися тато, хрещений і ще троє чоловіків приблизно їхнього віку. Згодом стали брати і мене. Ми їздили двічі чи тричі на рік, завжди відпочивали активно. Насправді, то були їхні поїздки – шанс утекти від офісу і робити те, що вони дуже любили. Я був просто малим, якому випадало їхати з ними». «Ми їхали годин п'ять своїм старезним фургоном, щоб дістатись, куди треба. А потім, після кількох днів риболовлі і життя в наметах, повертались назад». «Звучить непогано», – сказав Майк, – «я кивнув». І було непогано. Гарні були поїздки. Я трохи помовчав і всміхнувся. Та й хлопці були хороші, язикаті. Я це пам'ятаю. Це було до появи всіх тих технологій, які ми маємо тепер. Тож вони коротали 5 годин за розмовами і говорили на всі теми, які можна лише уявити. Але хоч вони й були язикаті, я розумів, що ті хлопці знають, коли треба закрити тему. І як непомітно донести до співрозмовника інший погляд. А ще вони були справжніми чоловіками, додав я. Без вагань зголошувались над чимось попрацювати чи з чимось розібратись. А ще наглядали один за одним. І за мною теж». Я на мить відвів погляд. Від цих хлопців я багато чого дізнався про життя, про те, як чинити правильно, навіть якщо цей шлях нелегкий, як шанобливо поводитись з іншими, особливо з дівчатами, яку цінність мають дружба і сміх. Я зітхнув. Усі ці хлопці, крім тата, тепер мертві. Майку, мертві. Я більше ніколи їх не побачу. Не почую їхніх голосів і не послухаю, як вони жартують один з одного. Зостався тільки мій тато. Він швидко старіє. Коли ж його не стане, я завагався. Коли його не стане, наступним з життя піду я. Майк лагідно всміхнувся. Джона, я певен, що в тебе попереду ще багато років. Сподіваюся, що це так, але я теж старію. Мені вже за 50. Я похитав головою. Майку, я вперше знайшов цей заклад понад 20 років тому. У це дуже важко повірити. Здається, ніби то було вчора. Я знову зітхнув. Не знаю, коли я приїхав сюди вперше, то був розгублений, справді розгублений Але тоді я знайшов цей заклад, а пішов із нього з геть інакшими уявленнями Я сильно змінився, збагнув дуже багато Коли я відшукав кафе знову на Гаваях, усе було дуже добре Я думав, що розібрався з усім Я опустив погляд на меню Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? Чи вдоволені ви? Усе це було розмите «А тепер?» – запитав Майк. «Не знаю. Я знову дуже часто почуваюся розгубленим». Майк кивнув. «Кілька секунд ми просиділи в тиші. Можливо, ти приїхав сюди, щоб розібратись з усім знову?» «Я кивнув. Сподіваюсь на це». Ми з Майком далі сиділи за столом і розмовляли. Ураз я почув за спиною легкі кроки і побачив, як Майк підвів погляд і всміхнувся. Мені на мить здалося, що це повернулась до кафе Ханна. Однак виявилося, що то не вона. Це була дівчина років двадцяти. «Привіт, Джоне!» – промовила вона і простягнула руку. «Приємно бачити тебе знову». Мій розум відчий запрацював, намагаючись збагнути, хто вона. Я знав її голос, хоч він і звучав якось інакше. «Як у тебе тепер із серфінгом?» – з усмішкою спитала вона. Раптом усе стало на свої місця. «Ема?» вражено запитав я, поглянув на Майка. Той всміхнувся. «Вона вже не та маленька інструкторка із серфінгу, з якою ти зустрівся минулого разу», – промовив він. «Я поглянув на Ему. Коли я бачив тебе востаннє, ти була ще малечею, дуже милою малечею, яка допомагала мені готувати сніданок і навчала нас у цих серфінгу. Вона досі мила», – додав Майк. «А на серфі тепер катається ще краще. Часом мені важко за нею встигати». Ема кивнула на Майка. Я тепер поблажувала до нього, щоб він не втратив упевненості в собі. Ну, катаюся на маленьких хвилях. Я засміявся. Дуже мило з твого боку. Ема поглянула на Майка. Тату, мені треба дещо закінчити. Тобі потрібна допомога в кухні чи з чимось іще? Майк завагався і визирнув із вікна в темряву. Ні, сказав він замит і всміхнувся їй. Дякую, кокосику. Не зараз. Ема також всміхнулася і поглянула на мене. Він досі так мене називає. Я засміявся. І, мабуть, називатиме завжди. «Мабуть», – повторила вона і всміхнулась Майкові. А тоді знову глянула на мене. «Сподіваюсь, у нас є можливість надолужити згаяне. Була б рада почути, куди ти їздив, відколи ми постаннє бачились». «Я кивнув. Звісно. І я теж був би радий почути, як велось тобі. Тепер у мене теж є донька. Було б чудово почути, що ти думаєш про батьківство». «Ну, я з цим завданням впорався майже ідеально», – сказав Майк і всміхнувся. Ема засміялась. «Крім тих окремих важливих речей, з якими ти впорався не ідеально». «А тож, відповів Майк, – «окрім них». Ема поглянула на мене. «З нетерпінням чекаю на розповідь. Ви тут поговоріть по-чоловічому, а я зайду пізніше, щоб порозмовляти про свого тата». «Вона зовсім доросла», – сказав я Майкові, коли Ема пішла. «Знаю». Майк це такий парадокс дітей. З одного боку, здається, ніби ще якихось кілька хвилин тому вони були крихітками. Ти носив їх на руках і вкладав увечері спати, підтикаючи їм ковдри. А з іншого, здається, ніби вони були у твоєму житті завжди. Ти не можеш уявити себе без них. І я певен, що тобі це знайомо, бо ти тепер також маєш доньку». Вітаю. Дякую. Я цілком згоден із тим, що ти сказав. Хоча в мене ще немає стільки досвіду, як у тебе. Моїй доньці лише вісім. Я повагався, а тоді мовив. Це так дивно, Егеш, Маю на увазі те, як працює час. Я не бачив Еми, відколи вона була дитиною, тому запам'ятав її такою. Час не наче зупинився. А хвилину тому вона сказала про серфінг, і я збагнув, хто вона. Тоді час помчав із швидкістю тисяча кілометрів на годину. Миттю переніс мене від спогадів про Ему в дитинстві до теперішнього. Я трохи помовчав і сумовито додав. Сьогодні я вже пережив дещо трохи схоже. Коли востаннє бачив свого хрещеного, йому було лише за кілька років більше, ніж мені тепер. Я похитав головою. У це так важко повірити. І уявляв я його досі жвавим і сповненим життєвої сили. Доки не приїхав на похорон Тоді він умить обернувся на старого Чиє життя добігло кінця Ема підійшла до прилавка За яким стояла Кейсі Та вже перевдягнулася в сухей Тепер насипала цукор у контейнери Я її не бачу, сказала Ема Вона пішла Ох, похнюпилась дівчина Я дуже хотіла з нею поговорити Вона повернеться? Це ще не вирішено, мовила Кейсі І погладила Ему по плечу Інколи буває так що ще не настала слушна мить Тим часом на дворі Ханна досі тулилась до стіни Вона раз у раз позирала у вікна і бачила, що Кесі повернулася І тепер щось робила за прилавком У кафе була ще одна людина Дівчина трохи старша за Ханну, але не набагато Усі вони, схоже, знали одне одного Щось підказувало Ханні, що вона має поговорити з дівчиною Чому вона не знала? Вони ж не були знайомі Ханна на мить ще раз замислила, ще не зайти до кафе. Температура впала, і тепер їй було холодно. Вона знала, якщо просто стоятиме тут далі, краще не буде. Проте знову відкинула цю думку. Їй тут не місце, і їм вона тут не потрібна. Якби була потрібна, то вони знайшли б її. Ледве про це подумавши, Ханна зрозуміла, що це брехня. Кесі стояла під дощем і просила її повернутись до кафе. Просила не раз. «Чому вона не погодилась? Це було б так просто, але тепер дівчині не хотілося повертатись назад, вона почуватиметься безгуздо». Різко повіяв вітер, і хана обхопила руками плечі. Вона змокла, змерзла і почувалася нещасною. Хана поглянула на автостоянку і помітила Джонову машину. Автівка стояла не дуже далеко, до того ж у тому місці, де світла було небагато, ймовірно, вона не замкнена. Можливо, Ханна зможе сховатись там, принаймні, доки не скінчиться дощ. Вона притулила велосипед до стіни у захисток піддаща. Тут він мав бути в безпеці. З цієї частини кафе не було видно, та й хто ходитиме тут у таку погоду. А тоді, зеркаючи на вікна, щоб, напевне, знати, що її ніхто не бачить, Ханна попрямувала до машини. Ми з Майком кілька секунд просиділи мовчки. «Джоне, тебе турбує не лише похорон хрещеного». «Про що ти?» «Коли втрачаєш когось, це завжди нелегко. А якщо йдеться про близьку людину, то й поготів. Однак, здається, ти вже не вперше за останній час опинився у скрутному становищі». Я похитав головою. «Не знаю, у чому річ. Здається, ніби щось раптом почало змінюватись». Перший візит сюди змінив для мене все. Я повернув своє життя в іншому напрямі, і це мені страшенно сподобалось. Тривалий час я протягом року працював, а протягом наступного подорожував. Саме так я жив, коли бачився з тобою минулого разу. А тоді, через кілька років, став батьком. І враз мої інтереси відійшли на другий план. Найважливішою стала турбота про іншу людину». Я знизав плечима. Зрозумій мене правильно. Я від цього в захваті. Ну, тобто мені справді дуже подобається бути татом. Це однозначно найкраще, що відбувалося в моєму житті. Але це дещо інше, додав Майк. Я відповів йому кивком. І чомусь завдяки її існуванню я дуже гостро усвідомлюю плин часу. Усвідомлюю, хто я. Я трохи помовчав і додав. І ким уже не можу бути. Майк кивнув. Скажімо, 28-річним холостяком, який їздить із наплічником по всьому світу Саме так І знов-таки, не можна сказати, що мені не подобається моє життя Подобається Просто змиритися, що ті інші реалії зникли назавжди Це чомусь мене вражає А тепер, коли помер мій хрещений Я вкотре знизав плечима. Знаю, це, напевне, прозвучить дурнувато Та я кілька тижнів тому йшов вулицею і побачив парочку – Мабуть, однолітків Еми. І було чітко видно, що на цьому етапі свого життя вони здатні думати лише одне про одного. Вони так тримались за руки, так дивились одне на одного, так поводились. І я подумав, що вже ніколи таким не буду». Мені ніколи не буде 19, 20 із хвостиком чи навіть під 40. Я більше ніколи не переживу цього безтурботного етапу, коли ходив на побачення і ще не мав дітей. Я не буду 28-річним туристом, який вештається світом, чи навіть 38-річним туристом. Ці моменти минули. Майк кивнув і запитав, чому це так сильно тебе вразило? Гадаю тому, що розумію, я сам керую своїм життям. Це чи не найважливіше з того, що я збагнув під час першого візиту сюди. Мій вибір – вагомий складник моєї реальності, але водночас я просто не можу з власної волі стати молодшим. Дивлюсь на хронологічну пряму свого життя і розумію – я ближче до 75 років, аніж до 25. І хоч що я робитиму, повернутися тис назад неможливо. – А ти повернувся б? – запитав Майк. – якби мав змогу? Я завагався. Кафе належало до тих місць, де відповідати на такі запитання треба було обережно. Ні, якби ризикував опинитись де інде, а не тут. Якби була ймовірність, що я і так і не знайду цього місця, або не подорожуватиму світом, чи не створю сім'ю. Тоді, здається, ти зробив усе правильно, відповів Майк. Я опустив погляд на меню, що лежало на столі, і прочитав перше запитання. Чому ви тут? Вказавши на нього кивком, сказав, гадаю, я просто був переконаний, що розібрався з цим, але тепер уже не так у цьому впевнений. Здається, ти з цим розібрався, відповів Майк, але ми змінюємось, і, можливо, тобі випала нагода розібратися з цим знову, на новому етапі життя. Мабуть, так і є, відповів я, а тоді зафагався. Мені, здається, бувають такі моменти, коли я хотів би, хотів би бути молодшим. «Я хотіла б бути старшою», – сказала собі хана. «Дуже хочу бути старшою. Мені не довелося б їздити на цьому дурнуватому велику. Я була б самостійна, мала б свободу». Вона підійшла до джонової машини і посмикала за ручки всіх дверцят. Вони були замкнені. Хана стояла, пригнувшись біля задніх пасажирських дверцят, і міркувала, що робити». Знову згадала, як Кисі попросила її зайти до кафе, як вона запропонувала їй допомогу. Дурепо, звернулася Хана сама до себе. Треба було погодитись. Дівчина з досади знову смикнула за ручку на дверцетах автівки. Не тому, що думала, ніби ті відчиняться. Не відчиняться. Вона посмикала їх усі ще секунду тому, і всі були замкнені. Але тепер ті дверцята не були замкнені. Хана відчула, як ручка трохи піддалась, і почула, як клацнув замок. Завмерла. Як це сталося? Вона достеменно знала, що якихось кілька секунд тому дверцята були замкнені. Ханна на мить запанікувала. Чи безпечно це? Тоді різко повіяв вітер і її пронизав холод, адже вона наскрізь промокла. Тепер дверцята були відчинені. Як так вийшло, дівчина не знала. Та якщо стоятиме, вони можуть знову замкнутись. Ханна вже бачила автівки, які мали таку функцію. Швидко зиркнувши на вікна кафе, щоб пересвідчити, що на неї ніхто не дивиться, хана відчинила дверцата і залізла на заднє сидіння. Ема допомагала Кесі насипати цукор у контейнери. Ураз Кесі мить зупинилась, а тоді сміхнулася. «Що таке?» – спитала Ема. «Крапля у відрі», – відповіла Кесі, закрутила кришку останнього контейнера. «Якщо тобі треба впорати з чимось іще, можливо, варто вже починати?» – сказала вона. – Мені щось підказує, що згодом ти будеш заклопотана. Ти хочеш сказати, що… – почала Ема. – Я так думаю, – відповіла Кесі. – Побачимо. Шикарно, – промовила Ема і широко всміхнулася. Узявши контейнери, сказала. – Віднесу їх у кухню і дороблю все інше. – Сповісти мене. – Кесі кивнула Час починати. «Привіт гостю», – сказала Кесі, підійшовши до столика, за яким сиділи ми з Майком. Майк посунувся, і вона сіла поряд з нами. «Вибачте, що ще не встигла сісти й поговорити», – узгоджувала дещо з Майк поглянув на Кесі і всміхнувся. Справді, Ти так думаєш?» Вона кивнула. «Схоже на те». Я спантеличено глипнув на Кесі і уже хотів спитати, що вона має на увазі. Однак вона повернулася до мене і поцікавилась. «То що я пропустила?» Майк коротко переповів, про що ми з ним розмовляли. «То ти відчуваєш, як старієш, ж? запитала мене Кесі. «Майк також». Вона показала на його скроні й додала. «Містер відтінки сірого». «Та ну!» – озвався він і всніхнувся. Ми всі засміялись. Річ у тім, що людина знає, що старіє та всередині не почувається аж такою постарілою, сказав я, доки їй не нагадує про це власне тіло чи решта світу. «А з тобою недавно таке було?» – спитала Кесі, підохочуючи мене до розповіді. «Я знизав плечима. Останні п'ять років ми з другом щоліта возили свої сім'ї в один табір. Там багато всяляких веселищів для твори, а ми з ним беремо участь у турнірі з пляжного волейболу. «А це твій улюблений спорт, якщо я не помиляюсь?» – додав Майк. «Я кивнув. І ми щороку досить легко перемагали». Торік вже відбрив був невеликий. Ми обіграли якихось студентів, але це було непросто. І я, мимоволі, подумав, що вони щороку стають трохи вправнішими, а ми стаємо трохи старшими. Зрештою, настане такий день, коли фортуна всміхнеться не нам. І це, як я розумію, сталося цьогоріч, з усмішкою цього сказала Кейсі. Я кивнув. А на додачу до всього до нас під час вечері підійшов брат мого друга і сказав, що хлопці, які на собі грали, опісля пішли до кафе, розмовляли зі своїми друзями про нас і питали, як думаєте, скільки років о тим дядькам? На це один хлопець відповів, не знаю та сподіваюся, що в такому віці зможу хоч якось грати. Ой-ой, вигукнув Майк і засміявся, це боляче. «Було боляче», – відповів я. «Ну, тобто я знаю, що вже давно не студент, але саме такі миті нагадують людині, якою бачить її світ». «Але це не означає, що ти мусиш кинути волейбол», – додав Майк. «Або серфінг, їздити на велосипеді чи біг», – продовжила Кейсі. «Знаю і планую грати далі, доки матиму змогу. Просто часом це нелегко. Як я вже казав Майку, тяжко усвідомлювати, що тобі більше ніколи не буде 20 із гаком». «Це правда», – відповів Майк. Я побачив, що Кейсі дивиться на меню і теж перевів погляд на нього. «Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? Чи вдоволені ви?» «Що таке?» – запитав я. «Джоне, ти добре грав в своїй ролі?» – поцікавилась Кейсі. «Ролі? Коли ти поїхав звідси і став мандрівником, який хотів дослідити світ, ти добре зіграв цю роль? Виклався на повну? Максимально використав свої здібності?» Я помовчив. У голові швидко винирнули спогади про мандри. Я всміхнувся, згадавши, як плавав на байдарці річками в Амазонії, як їздив на слонах у джунглях Південно-Східної Азії, ту божевільну історію, коли ми з друзями з'їхали на санях із вулкана, а ще були тисячі інших спогадів. «Так», – відповів я за мить, – «так». Майк, який теж дивився на меню, відвів погляд. І ці спогади будуть із тобою завжди, як і те, чого ти навчився. Отже, згодом, рано чи пізно, настає час перейти до наступної ролі, щоб почалася наступна велика пригода. Треба, щоб попередня скінчилась. А так має статись, якщо ти хочеш зіграти роль старшої людини, яка змагається на волейбольному турнірі зі студентами, додала Кесі. І цю роль необхідно зіграти, зіграти у 51 рік, щоб надихнути... «Двадцятирічних». «Мабуть, так», – відповів я. Не думав про це в такому напряму. Майк знову кивнув на меню. «Пам'ятаєш, що ми з Кесі сказали тобі, коли ти був тут уперше, що люди бояться не смерті. Люди бояться наприкінці свого життя усвідомити, що не жили по-справжньому?» Я кивнув. «Що ж, ти жив. Подорожував світом. Плавав із морськими черепахами. Блукав приголомшливими гірськими стежками. Досліджував стародавні руїни». «Тоді чому в моєму меню ті самі запитання?» – поцікавився я. «Запитання ті самі, але у твоєму житті тепер інший етап. Ти не боїшся вмерти, не поживши. І з цим ти впорався. До того ж блискуче. То чого ти боїшся тепер? Чому сьогоднішній похорон так глибоко тебе вразив?» «Я помовчив». «Не знаю». Глянувши у вікно, Майк побачив, як на гравійну автостоянку в'їхала машина. І поглянув на Кейсі. «Макс?» – здивовано спитав він. Вона кивнула. «У нас щось є таке, що він...» – почав Майк. «Мийниця в кухні, труба протікає», – відповіла Кесі всміхнулась. «Власне, почала протікати кілька годин тому». Майк всміхнувся у відповідь. «Яка дивина?» «Щось сталося?» – спитав я. «Правду кажучи, я непогано ремонтую». Протягом років, чимало разів, щоб віддячити за безплатне житло, лагодив щось. Причудово, – відповіла Кесі. Макс уже кілька років наш головний ремонтник, але я впевнена, що допомога йому не завадить. У моїй голові на коротку мить блиснула думка. У кафе ж начебто немає нічого старого чи зламаного. Однак не встиг я обміркувати це, як двері відчинились. Досередини увійшов літній чоловік, який ніс дуже старий на вигляд металевий ящик з інструментами. Чоловік поставив ящик, а тоді зняв пальто, струсив дощові краплі і повісив його на вішалку біля дверей. «Здоров, Максе!» – гукнула йому